باب قول الله عز وجل ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالتوهم فإخوانكم إلى آخر الآية والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان <سؤال>, الله عزيز حكيم کله چې دا اياتو منازل شو ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار دا کم خلق چې د یتیمانانو مال وی وې دا کې د جهنم شي یا تاسو مخې ویلي وکنه چې ولاته اخلو اموالهم اله هموالیکم د یتیمانانو مالونه د خپل مال سره شریک مخوري صلی الله علیه وصحبه ورحموه فورا غوی یتیمانان مال ولا راوغشته وبېلیکو او رب ال دنه سبا مثال چې بیا ارس بیا لا انډه دغه ته د یو مصیباتو چکور ولاته په تکلیف اوی لبی بې نور له لمدول ځان لبی بې لمدول اوی لبی بې په خو له ځان لبی بې له په خو له په خو ځان بل په خو د مشکلاتو مل داري کې ماشوم ډوره به په ښا شنو دی په وېدا د جهانه مور دی بس ماشوم به وخواړ یتیم بیا به نو ورنځي کېدای بله دله کخوا بل <سؤال> لکهته مړه خل <سؤال> ده ک ظ به شوه <سؤال> دغ ساړی او چې پاتې شوه که بلټیم ته به ساه شوه خل د ک نظای به شوه د یتیمونطانو دته کور واللهتن <سؤال> تکلیفو دا خلک رالو دا شکایت رسول رسولو الله ته وک اللهله د دی مسلهحل وست نووي دا خلک سوال کوي استان علی یتا ما په بار د یت کې چې حضرت یت یمانانو خرچه مونږ به لکو که شریکا کول قلت هو تهایا اصلاح لهم سید رسول د بی خیر دا بهتر دی ک په ګډه کې فیدا نو شریک وايي ک په ځان لکه فیدا نو ځان <خلت> اول دا ور دا وایا اصلاح اللهم هد غدی یتیمانانو خیر دا ډېره خرم او کفیدې پدی کی وی چې سره هر شریک کړي نوملیک دا وانته تاسو کشرتا سو یو زکیګه د وی سره په خرچکه باندې کې په وروټه کې سره شریکېږي و اخوانو کو نستاسرمدی بلکل بېلکل روړ ضرور سره شریکی او یسا بسې د ویخر یتیم دی او تاسو او خرچه شریک کوي نو تاسو ځان مو شمارې سوک او یتیمانان سودي د سرې سره ځای هغه پد راولې د دې آيات نه اولام کرام یو ګله مریګوري په سفر باندې روان دي په سفر زی خرچه به یو ځای کوي کبیل له بیل له کوي دغه مسله ده چې کبیل له بیل کوي ام سیدا زه چې دی خپل روډه راوالم زه خپلانډه راواله موټل کې خپل روډه را راواله زه بیل کېنم ته بیل کېنم ام, ام سیدا او کسر شریک کوي ام سیدا حال داری چه پشری اولو که کستاسو خیالی یو بگل زیادی خوری او بلا با کم او یو سره به شیخو خوری بلا بلا زیادی تیکی او خوری وی خیر ده د معمولی ده ده رونو مساره ده دا زیادی کنان بازی و انتو خالی توغم کجر تاسو یو زیکی گی ده دوی سره پا خرچه که نفع اخوانکو دستاسو رونه دی اور در رون سره که خرچه نو صدقه خونه گا الى آخر الآية لا او آية ترد آخر آية تپوری دو نسخی دیخا الى آخر الآية تجینو بیا پکارو جدا رستو مین اکتا استوئی کن آخر آية تپوری و آیا خوی اوز ایدنا الى آخر الآية نشتا فا اخوانكم او والله یعلم المفسد والله یعلم المفسد الله پیج یعنی مفسده من المسلحه د اصلاح کو ممکن نه الله پتا پوي دي چدار د يکيم ځان سره شریکه خرچه کې نستا مقصد اصلاح د دغه کسا مقصد دغه خرابولي ولو شاء الله کو شرخ خو شوي وي د الله لاعنتكم دي ټيټي تا غور لاعنتكم نو واقع کړي و په مشارکت کې لآنتكم نتاسبه پا مشاقت کیا شولوی آنت پاروی که مشاقت دوی لآنتكم نتاسبه پا مشاقت کیا شولوی ان اللہ یقنا نمشاقت داری چیده یتیم روڑے بیالا دا غشبیالی دا غاندے بیالا دا بیا مشاقتو ان اللہ یقنا اللہ عزیز اون را په خپل حکومت کې حکیم ونخونده حکومت ته په خپل کارونو کې ولی قران مجد ته کې راغله انا تکم با دې فعل انا تيونتو انات ما ندي پسخته کې اشول په تکليف کې اشول معنی کې لا انا تکم سم مطلب لا احرجكم اللّا باتاسو پا با تکلیف کیا چوری وی وزایقا او, بی او اللّا با تنگیر اوستو باتاسو بانده چننن ننننگ وارزان سرش شرکول نشه دامسلابا رطاله سختا وی قومده سی بیل بی خارچا و بیل ارس نولا احراجا کن پا تنگیر اوستو باتاسو وزایقا او اللّا با تاسو تنگسیر اوستو بی وسا د دې مناسبت دا وایي نه انا تمامه کیا په شول و دې یو بل تک رازي و عنات الوجوه للحي القيوم فرض د قیامت دا دغه وخت او جبران او د مخنه د دعوت الوجوه او ذلیله به مخنه د دې خلقو چاته ا وللا تا چې هغه هميشه دی نو ده انته ما نه کوي وال وعنته وعنته ده انات سم مطلب انت دي کنا وعناتلو وجوه جدي ما نه کوي خاصه اتجيزيبو کی خاصه اتجيزيبو دلتا انته او اعنت د د مناسبت او د دې عناته لوچوه د دې ټکي معنی بلته وکړه کینی ور نه دلته دې معنی نه راکول پتا زه که چې اعنت هغه دا, دا, دا, دا, عنت دا, دي دا دي عن عنتنا جور د عین نونه تي البته نفس کلمه عناته او دلتا عناتی لجوه کے داتی خودتانیس دا دا اصل کے دانداز سے دے عنا یعنو دیکی تینشتا عنا یعنو مندی زلیل کے دل ندا وعنات کے داتی دا نفس کلیمی ندا دا خودموانس دیدا کوئی نشت مادا دا کچھ ان کی ظاہر کی جوش معلومی گی نو اگرچہ زن خل کو بخاری باند کلک دست کرے دی چه دا ده ده غلط فهمی ده چه آغازی که عاند او دیزی که عاند ده ده یو شی ایساب کرده لیکن ده یو نده و من په امام بخاری ده گمان نکو علیه لویه هستی ده علتا که عاند که تی اصلی ده او دل تا که عاند که ده تیسا ده ده خودا تانیست ده ده خضاعت کا نا اجیزی بوکی کا نا وَقَالَ لَنَا سُلَيْمَانٌ قَالَ خَدَّسٌ حَمَادٌ عَنْ اَيُبَا غَلْنَافِينَ قَالَ اَرْسَلْ سِلَّارِ شِبِيَ الْحَقَلِهِرُونَ اِسْلَام دی راولی دقا ویو حضرت نافی قالا نافی وی زمان گستاز نده چه کالا با یو سره ملکه دو او زمان گستاز ده دو وی چې عبدالله ابن اومارا زم رمو تا زمان زما سیشا زمان وکیلش زمان پا زما زمان پا دقا کلی ورو بچوکی دابا انکار نه کوي نو وی ما رد انه عمر نه رد کړي عبد الله نی عمر على احد فیش یو کس وصیت ان یو سړی و ملکې دا او عبد الله ته ویو چې زتاه وصیت کوم چې ته سما د بچو کوا د دې یتې مانانو نو د بسدې د غيبه رد نه کوي بالکل غبي مانو زک اچ یو زیک یی نصی حدیث کی انا وکافل الیتیم ها کاظ اور اس دا قیامت ز او اگر کس چاله دا یتیم خدمت کڑی ا بس ردا نو چھ چھاب عبدالم نے عمر تو چھ زمرم او زما د یتیمان نو د بچو د لکا وان. خیال کوه تزم ما نو نودبا انکار نکوه يو وكانا ابن سيرنا او محمد وكانا ابن سيرينه او محمد بن سيرينه دبسقول حمل الاشياء اليه دير محبوب ده شي نو دتا في مال يتيمه پمال ده يتيمكي سړ به مر شو والله ب یتیمانان پاتې شو نو ابن به داوي دا پلاې چې مر شو که نه د دی پلار دوستستان خوان را غړی او ورته ووا چې دا یتیمانان ت پاتې شو د دوی د پاارده پس شي کې د چې دوی سر مونږ څنګهامله وکووتن یا ا دی چرا جامه شي ديه تین تا نو سها او خير خوا پلار دوستاني وا اولياءه او غان نگران د بي هغه د شي کم نگراني کوي مشران او فايغ زورو او دي اووري الذي حغتا هو خير له شغد لحي محمد ابن سيرين بوي چې ساري مرشي وا مانان ت پاتې شي په پا کارو چې د دی ماشومانو خیرخوا چې په د ه کې څوک ديغا د خپل خپلوان مشران رو غړي او سره خبره وکې چې یاره د دوی خرچه په شقه کفیره او که د دوی چې دیو فعلده په دغه کېده چې بیاده خررش دا, دا به محمد سیرین کول وکانه تهس فکانه تهوس او حضرت ته اوس داد عبدالعی بن عباس شاگرد دی از آسو ایلا کل بچه داغن سوال اکریشو عن شئ ان من امری الیتیمی دکار دی یتیمو چی دی یتیم سر منگسو کو دسی و سرو کو کدسی و سرو کو نو حضرت تاؤس بو تقراعا اغاوو تا دا چې والله یو من د یتیم اصلاح کوي چې د فېدې کوي او د یتیم نقصان نکوي وقاله عتوا حضرت عتوا داملوي تابعي د اتوا ابن ابي رباح فیتاما وباره د یتیمانانو کې اتوا به په بار د یتیمانانو کې سببی الصغیرو والکبیرو ماشوم وغتو ينفق الولیو حرچکیب وولی علا كل انسان با هر انسان بقدره پاندازد آغا من حصته ده سید آغنا یتیم یو تربت یتیم دی ویدلت مراد دورکنا غریب مراد دی خان او دا غټنه مراد دی مالدار یو سړی مرشو واړ وبچي پاتې دي خدای غریب کورانې را چې غریب کورانې دا په دپانې چت په یم اشمعون چې تا سو خرچ کوي نو دا غریبانی خرچ وکوي خدای مالداري بنه کوي او کاغای سړی مرشو خان او بچی دې پاتې شو نو پدی بچو چې خرچه کوي نو غدا مال مطابق کوي د خانه نو دا کوم سری چې ولي وي کدا یتیمان غریبانو کور انو دا غریبې خرچه کوي مغه مال تدی ګوري او کدا کوړې مال دارا وا پیسې ډېرې دایم مطابق دی کوي بابو استخدام الیتیم فسفر وال هزار د بلوي يومشم دي يتيم او هغه باندې تخول خدمت کې وکور کې کې یا په سفر کې ځان سره بوزي او داغه نه خدمت علي دا چې هیڅ دا شي هیڅ ندي خو په کارو چې باندې رحم کوي هغه باندې زړه سيځه او دا دا چې تاسو ته تا خدمت اخلی نو خدمت دا خو رحم ندي نو سوال به دګیګه ده ما شوم نه ز خدمت او سهم کنه چکم یتیمی د امامي بوخاري وی چې او غسته شي دي بابو استفاده ملي یتیم دا د خدمت دا غستلو د یتیمه په سفر په سفر کې چې یتیم د عاشره په سفر کې بوزې او په سفر کې د خدمت ali ولا یا په حاضر کې خپل زای کې کور کې او کور کې د یتیمن خدمات لري وګړه کې ناش دی منډه او براوړه منډه ورډه راوباشه گزاره ورکشابه د ملمنو ته دغه واشه وو بو دا خدمت یغسته شي کنه و یو ورسېشته خدا کا الا اذا کان له صلاحا چې کله و دا د لپاره پیدا اکثر چې مشوم په کور کې دغه کې خرابېږي حا برابر دغه دا دا خدمت دیاله چې دا منډې ترړي وایي چې په خبره باندې پوښښ دا یو مسله دیمه مسلصدا ونظر ال ام او خیال ساتل د مور وزوجي هاو د خاون د مور للی یتیم دی یتیم حذا کون د شوا یتیم زوی پاتې دی دا خذا پاسه د بل خاوند دی وکه نو مسال ساده دیخځه تا مسالې دا چې د دې یتي زو خاوند چې کم د یتیم بشیر د خیال ساته اوب اني به خاوند چې تاسو ته پلانټر وای هغه د پکار دای چې دا ستاده کم زوی شریک نه ده د خیال ساته ونظر ال ام او خیال ساتل د مور وزوجها او د خاوند د مرد مورص مور لا بل خاوند وکړي دی اغلان پاکارو چې خیال ساتی د چا ساتی لیل یتیمی، ده یتیم. معلومی که ما شمنا یتیم نخدمت آغستل ده پاکار دی. مور لیه پاکاری موری چې بل خاون دی هغه خاون لم پاکارو چه ده یتیم ده ده که خیال ساتی. حدثن یقوب بن ملاحیم بن کسیرن کالا خدثن امن اغلیتا قالا خدثن امن اغلیتا قالا عن اناسن قالا حضرت انصاری اللہ تعالٰی هوئی چې قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې په غبره السلام المدینۃ المدینۃ مکرمه منوره رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرتو کا مدینۃ راغې چې راغې نو د رسول الله غوړې په کور کې ماشومان نوخه ليس ال خادم او د رسول الله خادم نو د شیخ احمد خان ډیرو خو خا د شیخ ادم شه شا... کوړتم نن اوزی او کوړتم شه یوسی او د کورنب شه روباسی د شیخ ادمینو دا وخت کې د انس عمر لس کالو فاخس ابو تلحه نونی حضرت ابو تلحه بيدی لازمه زید لا سونی ولم ګور ابو تلحه د امسولین دیم نن برخاوند خدیم امي السلیم انصر انسر دا, دا شو مور او ابو تلحه دا مور شو خاوانه او سا خیال ساتی ابو تلحه دیر اونی و دا لعصنا رسول اللہ تیراوس نؤونی و حضرت ابو تلحه ابل رستاسوی لیوخان دا نمد زید بن سهل بیدی لازمه ابو تلحه سابزد لازمه و فانطلق بی زیبوتل لما الی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام تا ابو تل زد علیہ سونی رسول الله علیہ بوتل لما فقال وی وی سفارش کی یا رسول اللہ اید اللہ ان انہا انسا یقنا دا انس غلام دا یوالک دے خوکیس دے رخیار دے کایس مانک او خيار و اذا دې مقابله کې راضي احمق دی وقفه انس اړیرو انس چې د ماشوم دی او ډېر خيار دی او ولي يخر او ولي او دی بسره خدمت کيه حضرت دی بسره خدمت کيه هغه دی ډېر اجرا زما د لسوکالو عمرو بیا په محمد رسول الله صلی و سلم ته ورته خدمت می شروع کړو لاس کاله بدوی الحمدلله ما د رسول الله خدمت کړې دي او بیا اندازې دعاګانی وته رسول الله کړې وې بیا اندازې هغه دعاګانی یې د قبول کړې وې کله رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کړو انسه وې زمای شهل ګاله عمروخه شل کاله د بیا تقریبا پسند 31 او د لارې د 93 یا 92 هجری کې ده هغه شې وړي وقا چې رسول الله هجرت کاوه نو لسکاله د هغه وخت یمرو د دینه پس بیا د دو نووی یا درې نووی هجری کې ده هغه نو مطلب دا شوت چې سدهه پسه لسکاله ده سدهه پسه یعنی یو سده او لسک ینه سدا پاسه یوسل کاله دغه نومرو خو دنتو نوما د رسول الله خدمت خدمت وکاو د سفرې هغه راغله کنه په سفر کې هم والهزر او په خپل ځای کې رسول الله د انس ابن خدمت واغشته په سفر کې انتیاغشته او په خپل ځای دا د رسول الله اخلاق دی منسو وی چې د لاس کله کې مادر رسول الله سره څنګه جون تیر کا یو کار به کول پکارو او ما به نو ما مادر رسول الله را څنګه نظر اکرې شدارې ولې نه کړې یا به یو کار نو کول پکار او ما به وک ما ماته دا را کنه نظر اکرې شدارې ولې کړې ما قال لي ندی ویله ما تا پدې لسو کړه رسول الله لشي ان د وشد یو شنه سناته جما کلی بیا وا جما بکرو یو کار به ما بکرو او دا غي بن کول پکارو ما ته دا سن دی ویله چله ما سناته ها ولتا دا کارو کدارنګې لم سناته ولت او کدار ها کزا دا یو والله لشي او ندي ویلې ما ته رسولو لا د یو شي د وژې چې دهغې پهکول په کارو ما به نوکی لم اسناو چې ما بهغ کار نوکی او هغې به کول په کارو ما تدانې ویل چېلی ملم تسنا حه ول مع کی دا کار حاکزه د دا په لاس کړه کې دا دغه اخلاق مبارک او شداسه نه رټلې يم نه بل څه نه بل بابون ندای او بل باب دی اذا وقف ارزن کاله چې یو سری وقف کړاس مکه ولم يبين الحدود خلاغي حدود بیان نکړه دا سلور واړه حدود بیان نکړه آیا دا طریقه چې دا شي اذن ده صدیقې خبره د وکې سم ده یو اگر آیا اسما که دا شی حدود معلوم ني او ته وقف کانه حدود بپا کې بیان لرکه معلومه په نوښه مزل دا خپل نه زمي وقف کو په دې پلانې دغه کې مې 2 نهه وقف کړ خد دې څنګه واله کار د آره ماشینه پورې د دې څنګه والا تر د دې سي پورې دا هغه وخت کې چې داسمه کې حدود عام معلومې او ته وقف کین او په وقف کولو کې تا هغه یو معلومه دا داسمه دون کې دونه داسمه جمعات د وقف غلا کما ندرسی وائی در دیز اینا دیم سره معلوم کا تر دیز ای پوری تر دیز ای پوری <تصفح> یو آغاز مکادا چه داغی حدود معلومی نباغی که وقف که داغی ته حدود بیان نکی نو خیر دی او زما باغ د کهی که تولو تا معلوم دی چه دی حدود دی او <اوزر> زه به ما پلانې باغ ما وقف کو لانی باغ ما صدقه کو خو زی حدود نه بیانم نو حدود بیانول د څه کی ضرورت نشي چې ټول خلکو ته راغلا دي معلوم دي په بخاور کې تا لاس مرلې او ته دا پلات ما خیرات کو دولدا معلوم نه جاری حدود دا دې تفصیل راتاو کړی را نکو ځانه یې دا سره د دې نه تر دې زه پوري نو ضرورت نشته ای ز وقفه کله چې یو سری وقف کو ارزن ز مکه خدای حدود کې حدود مشور ولم يبين هو بیان نه کا الحدود حدود چې دې نه تر دې زه پوري فو واجبون دا جایز دی وکه زاله ک صدقه مُحْتَرَمَ او د قران کې صدقه او مګه پرون تاسو وې والدې د وفات ته او تد خپل امور پرسه صدقه کې نو د څه وې چې هغه پلانې پټې نه لري هغه 메모ر خیرات کو خو حدود معلومي نو کته حدود بیان نه کینوسري خیر دی. حدثنا بالله بن مسلمه عن مالك عن الله بن ابي طلحه انه سمع ان ابن مالك يقول حضره اسحاق جديد هذا مشهور ابو طلحه بن مسيد انه سمع عن ابن مالك ده اسحاق وارد لد حضرت انس بن مالكنا ده مي رني یقولو يقول انس ابي كان ابو طلحه و حضرت ابو طلحه نوما غ ابو طلحه د دې چې ام سلیم سره بیا نکاح شویل او ما وخت انتسو وی مخکم تاسو ویلو د ننوم د زید بن سهل و حضرت ابو طلحه اکثرل ال... اکثر انصارین زیاد انصاری بالمدینه په مدینه کې خو زیاد په څو کې امالن په مال کې د شمال من نخل د کجو حضرت ابو تلحاء په مدینه منوره کې د ټول انصارو نا زیاد انصاریو د زیاد چې په خجورو کې د ټولو نه د باغونه د کجورو زیاتو د ابو تلحا سیر چې سونک باغونو دونه د بل چانو وکانا اهم مالې او د محبوب د مال د ا له هدتا پدې تمام مدنو کې پدې تمام باغونو کې د ته محبوب سو ني بيرها ان بيرها بيرحات سويدم دا راغي نو مستقبل المسجد چې هغه مخ جمعه ته د مدینه منوره خلاص کثیری دي کنه د جمعه مخ داسې دي داسې ووت پداو چې د جمعه نبرو ته مخامخ بلاړي ذق قزایک د جمعه د لداغو دا بیرو حب باو او ول خصوصیت داده چې وکانا رسول الله صلی الله علیه وسلم یدخلوها رسول الله صلی الله علیه وسلم بکره ناکله د تداخل دم الضراره دیر خل سور او غیتاب کیناس من ماء او اسکل برا الله د فيها شفا باخويه او طيب او خل او به خوږي دير خاصه باغو قال انس هو انس فلما نسلت قال شي ناسل شو دا ayat چلنتنا دل برحتا تنفقو مما تحبون تاسو به حاصل نکه ثواب دنه کې پر دې پورې چې تاسو اوږه وې دالاپم لار کې حا راته استا سو مکمل ثواب الله علی در کی چې هغه مال د الله پلار لار کې صدقه کې چې کمل ستا ډې خوغي نقامه بوتل ها واشه دا بوتل ها سه رسول الله تراوی وقاله یا رسول الله ندوی اید الله رسولا ان الله یقول یقینن الا وی لن تنالوا البر حته تنفقوا مما تهبون اسکلبت اسواسل نکے ثواب دنه کے تردی پرشت اسولگا دل لا پالار کی هغه مال چې ساسو او سیر زمار پر ټول مال کې خخ مال کم دې بیرہا وان احب وان او یقینن ډیر محبوب د مالو الى ما تا بيروها غبيره دي و انها صدقه لله او دا با شو دا صدقه شو د الله لپاره ګوروي دا بار میرا واغست بيروها او صدقه میکو د دې ګورو حدود بیان کړه بیان نه کړشه د پلانیس نه د پلانیس پوری چون کې بيروها داغه حدود په خپل معلومو چ معلومات بیا دغارا بیانول ته ضرورت نو او سوال پیدا شو چې بوت الحسر د ګمره قیمتي باخ ته صدقه کړه دا ولي وی ارجو برها ز امید کوم د ثواب دلی و زخرها او د ذخیره دغه چې الله بده اشرمات ذخیره کې او پرز د قیامت یراج و زخرها او د ذخیره کې دوده دی عند الله پنزد الله حضرت دا باغ می صدقه کړی دی مستعف ویلو کنه رسول الله زنده لپاره وکیل کوي وی حضرت د وکیل شوي او دا چلا ورکه وریکا فزا نتکه د دا, دا باغ حیسو اراک الله باغ زه کې چې الله خود لیږیتا ته چې کم زه تخوینه غیله ورکا فقال بحن رسول الله و و و و ذالک مال رباہ ترابح داخو یومال ل گٹھکون کې لویہ گٹھا دی داکرا ربہون او قال یا دس ویجرایحون یومانه داخو ډیر گٹھا را شک ابن مسلمه وی شک کړی دی هغه دغه هغه ابن مسلمه ل وی هغه په دې رويت کې شک کړی دی چه دا د رابحند او کدا دا عبد الله ابن مسلمه نه لري د امام بخاري استاد رسول الله وتعوي وقد سمعت وما قلت ما وارد استانه هغه خبره شته وي اليك ابو طلحه د شي خبر وي ما وارد هو اني ارى زخغنم انتج علها چه تؤگر زیدا او تقسیمی که فی الاقربینا پخبل رشت دارانو که نو قال ابو تلها ابو تلها و تا پجواب کیوی چه افعلو داکار کهو یا رسول اللہ اید اللہ رسول فقسمها نو ابو تلها ولگی دای دا تقسیم فقسمها ابو, ابو تلها نو تقسیم که دا باغ ابو تلها هي اقاريبه پخپل ورشتہ دارانو کې وفي بني عمي او د تر پسامنو کې د تقسیم ک د سه تقریبا سلور حصې کړو ښا یا وه سه ښاکه مشهور را ابي بن كعب تورکړه يا وه حضرت حسان بن ثابت تورکړه او دو نور کسانو نور وی او ویته ورکړه یعنی حسن سره تقریبا سالو رم ایسه یا پنزمر رسیدلی وو او بیا تاسو ویلو کنه حضرت ماویه دا داد حسانی صاحب د حسن ابن ثابت نه پيول د گروپونه وکړی وو هغه او بیا تاسو دا بل رضا سره هم خو دلو چې دا بخښرته وبني هودېله نه وي وبني هودېله چه ال ته حضرت ماویہ سے خیستقلا جوڑا کړی و اغه زئی کو دا اسماعیل و, و عبد بن یوسف ويحیی ابن یحیی عن علی جن رائحون دیکه رائحون شکون و خ محمد مد رحیمې کاله اخم راح نه او بعض ته کاله خ د سرځ کهقالله خ د ځه مینناار غمهته غاې د جللغند او مامي بخاری کم مال کوي چې د یو حیث نه کسمما کسم مسله مستبت کوي پرون هم دا حیث تیر شو مسله د مالو مرانانې بله مالو م بدنی عباس وي ان نهله جوړ نه یقیان یو سړی پرون کاسوویلو. قال لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اگو اوی رسول الله تا یو سر او سعد بن عبادہ دا دا مشرو دو اوی رسول الله تا چه حزراتو ان امهو یقینند د مور زان خی ان امهو یقینند د مور چه دا توفیتو اگو وفات شوی دا سی مور میمرا دا کدی د مور پهې زه خیررات کومنو د خیررات و پهرسسی کنا نه په یفهوه یا فیدرسی زما مور ته ان دس دپو ی کهزه خیررات وکمه پهې شي انه داغې نه س ش راوامه او مور د طرفې خیررات کوم نوقا اما رسول الله تهوي او وما غ زره به علیک الکاسنگه <الكالكسنگجلوپو> چې روخ خیرات د خوراک خیرات دغه اجر الله مړي ته ور کوي وړه داسه د سمکه خیرات هم څه په دې خان دا خیرات هم نه کوي کبه دا, دا پنځمر لیل اس مرلی د مور پسې پلار پسې دا خیرات کوو ځم څه بدانه نا ح نو قال حضرت سعد وی چه خزر اخیرا تو کما وزما مور پس رسی نف انلی مخرفا زما یو باغ دی مخرفا دکنه زما باغ دی تاسوال دویلو کنا چې یو باغ او د اغینام مخرف وا زما دی په باغ او انا او شهدو حضرت زتا گواکم چې انی قد صدقت بی چه ما خیراتو که پدی باغ آنها دخپل مور طرف نه اوز گور سات سه وی زما باغ چه آغا میخراف دی یا میخراف دی آغا میرا واغ استا و آغا می دخپل مور د پار خیرات کو باغ را لی خیرات که حدود بیانهی چه دا پلانی زینا دا پلانی زی پوری پلانی زینا پلانی زی پوری نه چه دا کمشی حدود معلومی او تا صداقه که یا وقف که ایس خدودو تا زورت نشتا. بابون دا یو بلباب دی ازا وقف جماعتون کلچ وقفو که یو جماعتو یو دلی ارزندزم که مشاع انچه هو جایزون ان دا جایز دی اوز دل تا مدرسه جلول پکار دی لس رونه دی لس پشاریک از مکه دا او دا لس و را بیسی دا جماعت او پشاریک اوان دا از مکه خود دی دا یو کانر از مکه شریک اده او دا مشترک از مکه دا غا کی وقف کی نو دا څنګه سنگره بلکل سعی دا کلچ وقت کی یو جماعت یو دالا سش وقت کی از مکه ان چا غا تقسیم نی فهو جاهز هندہ جاهز دی حدثنا مسددون قال حدثنا دروالسي غن ابي تياخي غن انس بن قال حضرت انس وي امر النبي صلى الله عليه وسلم امر وک پیغمبر علی السلام رسول الله مدینه تراغه نو دارات لو سره وی چرای جمعه جول په کار امر وک پیغمبر علی السلام نی بنائ المسجد پچورولو د جمعات چلکه دلتوس جمعات جوړول پکار دی اره کم زایدای جوړو یو زه در رسول الله وخښو دا چې کم زاین نن دی او دا باغو سباغو سب صدا صدا سید مزکاوا چې هغه شاله غوځ مزکاوا کاند یو کپاره دهو فقال رسول اللہ وی از دا زمک دا, دا دا خزرش قبیلی وی او پا خزرش قبیلی که شکم بیاد دا بنی نجار کورانی را نسوی یا بنی نجار ای بنی نجارو دا زمک شده شده وی ای بنی نجارو از گور دا زمک دا مشترک دا او وقف که یه بنی نجارو سامینونی د سامینونی یوما نادی ویسی اوایه ماتا د دې سمکه سونه پیسې دي سامینونی ما تا پیسې اوایه مونږه قیمته راتوایه او یو دادی سامینونی په پیسو راته مالا بیحائت کندا بخش تاسو هزا شهداري لا باکراله پپې سو راکه چې ده پکې چما جوړکم قالو بني نظر ورته وی چې نه لا نه خرڅو والله په الله قسم لا له سامانه وو منګه طلب نکود د دې د پیسو حضرت منګه پیسې نه غواړو او دال دغه کو ندا ان الله الا الله مگر دار سو ولاتا دا ورガル سو ولاتا چې الله مونږ غري دا وراکي الا الا الله مگر دا زمګه د مونږ غガル سو الا الله نجار دي غون جماعته قوم دی غون جماعته او په شريك باندې دوی دازه وقف دا د مسجد نبوي نو چه یا جماعاتی او غیر تقسیم شه بزمکه او دی وقفکه نو داسه دی؟ نا دا چه ایز دی؟ دیز انا خدا معلومی که چې دی خلکو داشه دازمکه وقف کرده دا خو خیر دا ظاهر خبره دخوا، اصلاه که خوش تا برو بکرسه دیده نو چه کم وقتی اللا پا خلکو چا بانه میرا بانه شکنه خکرون رتی اللا خلی عمر حضرت ابو بکر صدیب بیا وراغ دی قوم تا. او و تیوی ما باندی خرسکی انو دتی غالیبان پا لس دینا را دازه دا دنگا دي دا تیوی آغشتی دی. دوی خوی منگی وقفکو وقفکو. ابو بکر صدیب کردی که وین شیر دا موقع دا دا چزو عالم و دا دا غکم. جمعت دی کم. من چه تاسو زی. او دا مند ووحی پا نمبرو باندې وریازل جنت تزو چه راشری ازل جنت تو منسو کې څنګه چې الله تعالی سمجه ثواب درکای دوه بابو صدیق تم د الله نه کوي ور کوي زګه دغه زه غشت دی ها باب الوقف مدا باب دي د وقف وکيف يكتبو څنګه به لیکيږي زلز مک وقف کوما او زی لکم نو سنگا بی نو حضرت عمر رضی اللہ و تعالی او چه سنگا املا کره رکانا اقا طریقہ باند املا حضرت عمر صاحب در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانا کی یو املا بی لی بیا خبیا چه کل دی خلیفه شو نمدغ املا را واغشتا او بیا آگی و منشی و مویقیب نامی و پا غی بیاد آگا کن که غست او خیجو لگی وکیفا یکتبودا بسنگلی کلی کی حدسن مسددن قال خدسن ازید بن زنیغن قال خدسن ابن عون غنبن ابن عمر قانا عبدالی ابن عمر وی اصحاب عمر حاصل کو حضرت عمر بخیبرہ پالا قد خیبر کی حاصل کو حضرت عمر پالا قد خیبر کی سش حاصل اکرا ارز انزمکا دا سویلو اریته سم غوي فاطمه نبي صلی الله علیه وسلم دا عمر سیبراغه پیغمبر علیہ السلام تا وقاله وی اسبط ارزا ما حاصل اکرزمکا لم اسب چه ما نه حاصل کړي مالن یو مال قطو بالکل انفس اشا ډیر اومد یو بهتري منو درینا حضرت واخېبر کې مې زمکه حاصله کړل غالبن دا باغو چدې سه باغ ما نورمال نه حاصل کړي ډېر خولي زهري حضرت وكيف تأمروني د څه د څنګه امر کې ماتوي په دې چې دې سروز دا غوځه صدقه کن نو قال رسول الله وتوي زدت يوم مشوره در کومه کې د سې کې این شعی تا کریخو غی نوحبس تا اصلها تا کا اصل لري دسی واید دا غزم کمی وقف کړه اصل وقف کا او حاصلات اجری غلا اگر اخلاو په غریبانانو داگا کوا تاکسیموا و تصدقتا او تا صداقا کوا خیرات کوا بیها حاصلات داگی وندہ اسوې شو فاتاسد عمر نصلقه او عمر عمر د اخرات کو او داسي وې چې انه لا يباع دا د عمر سه الفاظ دي د رسول الله زمانہ کې ویل او بیا مې چې کله د زمانہ د خلافت رالن او د بیا دا اوبليکو چې انه لا يباع ننم چې تځمکه جمماتتهوقف کې یا مدرسې ته یا بل زیایته نو داسې به چې لا یبا داب دا نش خرڅغلی لا یبا او اصللوه چې نه اصل درې ولا یوه نه به چا ته شي والله یو او نه به د ډ لغلی په را کغې کېږي. نو فتا صدقه عمر که کې وکنه عمر دا صدقه کړه او پچا کې فل فقراي او فقراوکی چې د دې اسمکه حاصلات نوی غلا د فقيران الی وال قرب او زبیر قربا ولبی وال رقار او پات ټول تم رایانو فی سبیل وفي الله او دا الله پلار لار کې دا طالبان او مولیان او دا دانور وزيف او پامیل مانو کې چې خدای مل مان راشي د دینه بددوی دغه کې ګی مل مستیا وابن سبیل او مسافر لا جناحه علامن داوم دداغ الفاضل او نه به ګنا په هغه چې وليا چې څوک نیګرانې کوي د دې نه پداب ګنا ني اي يا کوله من هاشدي کې دا غینه بالمعروفه وخت طریقې سره داسې خوراک نشي بوجګی ته ډکه یو کور وړي یودا او یتعم یادی اخروی صدیقاً پا دوس اوس دوس سے را دے زیدہ والا نو دے بدانا نه ندرکم ندرکم نه غری مخوری و غیرم و تمویرن پدا سے حال کچھ دے مال جمع کنکی نیوی فیه پا دے مستی بصول اللہ علا حلالا خیر وقتی تا دا څو څه څه وګورئ